صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها الناس ووصيكم ووصي نفسي بتقوى الله عز وجل قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون بعد ان mwezi mtukufu wa ramadhan na liyojiri katika hikamu na liyokuja baadaye salatu l'eid kabla ya hapo zakatu l'fitr kui swali salatul eid Kufunga sita ni shawal mdalongo wote unaonyesha umuhimu wa ilmu na kwamba ahkam zote za kisheria zimejengeka katika misingi ya ilmu na hapa tutaka tuzungumzie swala hili katika pande mbalimbali mbali. upande wa kwanza je ilmu ni lazima kusoma je ni lazima kusoma na usiposoma unapata dhambi Msimu huu ni msimu ambao tunafungua madarisi zetu. za Kiislamu, za kisheria. Baada Ramadhan shawal, katikati madarisi nyingi za Kiislamu zinafunguliwa ambazo zinasomeshwa dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kabla ya kugusia hili kuna ilmu zingine watu wanasoma tunasomesha watoto wetu Ilmu za mazingira ilmu za ufundi ilmu za uchumi na Sasa je kusoma ni lazima na usiposoma unapata dhambi Jawabu la swali hili tulipata katika ufafanuzi ufuatao Kwanza kabisa inapozungumzwa ilmu ya kisheria makusudio yake ni ilmu ya Qur'ani na Sunna Bal sheria inapotamka ilmu ni ilmu ya kitabu na Sunna elimu ya kujua sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndiyo ilmu. Na ninapokusudiwa ilmu zingine hubainishwa. Elimu ya handasa, elimu ya uchumi, elimu ya utabibu, wa hakana. Kwa hiyo je, kusoma ni lazima? Ilmu inagawanyika katika makundi mawili kundi la kwanza elimu ya sheria na kundi la pili elimu ya mazingira elimu ya fani mbalimbali za kidunia za kibinadamu za kitabibu za kiuchumi za kisiasa na ma iladhan. Ama elimu ya sheria ni wajibu kwa muislamu au kwa Waislamu Kuisoma elimu ya sheria elimu ya dini yao na huu wajib umegawanyika katika aina mbili aina ya kwanza wajibu unayeni ni wajibu kwa kila muislamu kusoma asposoma anapata dhambi kila mwislamu. lazima asome aina hii ya kwanza katika elimu ya sheria tumesema imegawanyika aina mbili elimu ya kisheria, aina ya kwanza ni ile ya wajib kwa kila muislamu nayo ni kwa kila muislamu kufahamu namna gani ya kufanya ibada iliyoko mbele yake bele yako kuna ibada ya swala ni lazima ujue jinsi ya kuswali usome unaswali vipi ukisimama baada ya tak takbiratul ihram unasema nini unasoma nini baada ya hapo nguzo ni zipi wajibu ni zipi vitanguzi ni vipi ni lipi ukilifanya swala inaharibika Ukisahau rukuu ufanye nini? Ukisahau sida ufanye nini? Yote haya uyafahamu kwa kuyasoma. Sio una swali kwa kubahatisha. Ni wajibu wewe Muislamu kukaa chini na kujua mambo haya. Usipofanya hivyo unapata dhambi hata kama una swali. Kwa sababu unaswali kwa kufuata kwa kufuata upepo unavoenda kichwa mchunga ufahamu swala yako ikoje niwezekana swala yako imeharibika hujui mbele yako kuna amali ya biashara unafanya biashara fulani mfano wewe ni duka una maduka fa biashara wa maduka fa biashara madini Lazima ujue sheria inasemaje kuhusu biashara hii. Namna gani ya miamala yake? Namna gani ya zakazake? Vipi inakuwa haram? Vipi inakuwa halal? Bele yako kuna ibada ya funga. Tumetoka kubaliza, baada ya funga. Lazima ujue. Bele yako kuna ibada ya hajj. Lazima ujue hija inafanywa vipi. Unataka kwenda hija. Lazima ukae kwa mwalimu msome hija inafanywa vipi. Wewe ni muuza mazao au mkulima unavuna mazao. Lazima ujue mazao ninayovuna au ninayolima yanasemwaje katika sheria. Lazima ufahamu wewe unaishi na mkeo. Lazima ujue namna gani ya kuishi na mkeo, ni zipi haki za mkeo na ni zipi haki zako? Ni maneno gani ukiyasema yanakuwa ni talaka? Maneno gani si talaka? Mambo ya kusema nilikuwa namtishia kumbe ni talaka na zishafika 3, hatuyatakii. Unamke soma jua za talaka zikoje ni wajib kwako wewe ni lazima usome haya uyafahamu na hapo juma kusudio ya kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema Talabu ilmi faridhatun ala kulli muslimin kutafuta ilmu ni faradhi kwa kila muislam yani kwa kila muislam katika mambo ya lazima katika ibada zilizoko mbele yake ni wajibu kusoma na kujua Alisema Allah subhanahu wa ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat jua na ujue tauhid kwamba hapana mola hapa sasa kuabudu kwa haki ipokuwa kwa Allah الله wa ta'ala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah Ameka mlango Al-Imam Al-Bukhari katika sahihi yake akasema babun al-ilm qabla al-qawli wal akasema fa bada adil qabla wal akaanza kwanza umuhimu wa kusoma kabla ya kutamka na matendo sasa, sisi tunafanya matendo ya ibada matendo mbalimbali mbali. kabla ya kusoma sasa ikitokea mtu kakosea na anakuwa mkali haelewi kabisa na jinsi ilivyo sasa hivi Njia za usomaji zimekuwa nyepesi mashaykh wanafanya kazi kubwa ya kutoa ilmu kwa njia mbalimbali mbali. kwa kadri kwa namna ambavyo utapata nafasi asubuhi mchana jioni baada ya maghrib watu wanafanya kazi Allah subhanahu wa ta'ala kazi ya kusomesheni dini kazi ya kujulisha Ahkamu za kisheria لكن المتندجي وينويه وهيو متندوا عباده وناوتكانا ويعجوه في علم هااونهكاني في مدارس العلم او في كاو ذي علم ان لله وانه الى الله راجع ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له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 ni kusoma kujua ibada za lazima zilizoko mbele yako au miamalat au taamulat wa au biashara na mfano wake sasa aina ya pili ni kuisoma ilmu ya kisheria lakini hii si kwa lazima si lazima kwa kila mtu yani Kuisoma elimu ya kisheria kwa kubobea kubobea Kuisoma na kubobea na kuwa mashekhe, kupatikana mashekhe, kupatikana watu wa waandika vitabu wasomeshaji watu wa darsa, wa hii si lazima kwa kila muislamu kuwa shekhe. si lazima na dalili ya hilo kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wamakana kana almu'minuna liyanfiruka فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليه لعلهم يحذرون arasina Allah subhanahu wa ta'ala khusus utokaji wa kwenda kupigana jihad jihad katika njia Allah subhanahu wa ta'ala wama kanal mu'minun lyanfirukaaf hayfai wa'umin wote watoke waenda wakapigana ikawa katika mji wanaume wote wametoka kwenda kupigana jihad jambo hilo halitakikali bali anasema Allah subhanahu wa ta'ala falawla min kulli minhum ta'ifa kwani lisipatikane katika kila kundi kila watu kila kabila kila watu wa mji wakapatikana watu ambao wao watatoka sasa kwenda kupigana jihad حلف و و ينى نفر من كل فرقه منهم طائف حلف wale wanaubaki وكيسوم دين يا الله سبحانه وتعالى ليتفقه في الدين ويسوم دين يا الله سبحانه وتعالى wale wanaubaki كundi yonaenda katika jihad kundi linabaki sababu ya kubaki ليتفقه في الدين waisome dini wazame katika dini wawe mashekhi na maulama walinziru qaumahum ili wale wakirudi kutoka katika jihad waweze kuwasomesha na wasomeshe jamii kwa ujumla waweze kusimamia mambo ya dini usomeshaji utwajifatua uandikaji wa vitabu wama ila dhali لعلهم يحذرون ها ndo maelekezo ya Allah Subhanahu wa ta'ala kwamba baadhi wakifanya mambo yaheri hata kama si maulama wako katika heri ukienda katika jihad au katika heri maadamu wanajua mambo lazima kupatikane kundi katika wao libaki lisome dini. Kwa hiyo wale waliotoka na wanaofanya wanaofanyaheri zingine na hapa amezungumza jihad. Lakini tunapoleta katika maisha yetu ya kawaida maana yake ni kwamba wako, wako watu watafanya mambo mengine yaheri katika jamii zetu. Wako watu watafanya biashara. Wako watu watakuwa na siasa. Wako watu watakuwa katika maeneo mbalimbali mbali ya maisha. Lakini wajue mambo ya msingi ya dini yao katika mambo ya ibada tauhid mambo ya msingi wajue mambo gani yanaovunja Uislamu wao ya na yanaoitoa katika Uislamu wajue mambo haya ya msingi Lakini wote kwa pamoja katika jamii lazima wahakikishe kwamba kuna watu maarufu wanaosoma dini kuna watu maarufu wana specialize katika dini wawe mashehe kwa ajili ya kuendeleza dini Wawe mashekhe kwa hiyo hizi madarisi ambazo tunazifungua katikati ya mwezi huu wa Shawwal lengo ina malengo mawili zina malengo mawili lengo la kwanza ni kupatikana mashehe Hawa wale kusudiwa katika haya hivi wanatafaragha na kusoma dini hawasome kitu kingine zaidi ya dini tabaya watakuwa anajua mambo ya msingi kuandika na kusoma Kiswahili na nini wako wengine wanajua paka kiingereza lakini wana specialize katika dini na hii ni wajibu wa kwa tabia za baadhi ya waislamu kwa dharau watu wanaosoma dini wana specialize katika dini ni tabia za ajabu ni tabia za ajabu haijulikali zinatoka wapi kwa nini wewe unapopatwa na jambo unamtafuta shekhi huyu shekhi kapatikana wapi kapatikana vipi ikiwa kila mmoja ataangalia watoto wake wasomee mambo ya dunia mambo ya uhandisi mambo na kila mmoja hataki mtoto wake asome dini hii misikiti hii itasimamiwa na kinana nane atautu nani atasomesha nani atasomesha katika hii misikiti nani ataotoa durusu nani atafundisha jamii nani atatoa mawaidha nani ikiwa tutudharau wanaosoma dini bali sipodharau inataka gana tuwaonge mkono Madaris kama hizi kila mmoja hakikishe wewe usomi dini kwa kutafarri lakini hakikisha unasaidia kituo kinachosomesha dini ha vijana wanaosoma dini lengo lao kuinua jamii kuna vitu kuvisema hatupendi lakini inabidi wakati mwingine tuseme wakati mwingine tuseme kama mifano mimi mfano binafsi. Samahani kwa kuzungumza. Lakini mimi binafsi nimekaa Saudi Arabia kwa miaka 18. Nasomejwa na serikali ya Saudi Arabia. Kula, kunywa, baadaye nikaoa wa na watoto wangu huko wakazaliwa huko. Hospitali bure. Hospitali bure. Kila kitu bure. Halafu yani ni kuambie tu kwamba labda kwa mwaka mimi na familia yangu kwa maisha ya Saudi Arabia zaidi ya milioni 10 15 ilikuwa natumia naitia sio tuseme natia hasara lakini matumizi ambayo inalipia Saudi Arabia Kwa kawaida mtu wa kawaida kifanya mambo kama haya anakusudia faida fulani ya kidunia mambo fulani ya kidunia ndio anaokusudia apate faida kwa huyu mtu anawekeza kwa huyu mtu lakini sijui kama hata huyo mfalme wa Saudi Arabia nanijua Sijui. Kama hata kama ananijua. Achilia mbali mfalme wa Saudi Arabia, huyo mkuu wa mkoa wa Madina sijui kama alikuwa ananijua au ananijua. Kwa nini wametoa hali zote hizi? Wamepoteza la, wanafanya kazi. Maambishie Allah subhanahu wa ta'ala kufundisha baadhi ya vijana warudi katika jamii zao. Wakafundisha jamii zao ni wajibu kwao kufanya hivyo. Je, yes, sisi hatuna uwezo wa kufanyia vijana wetu hapa? Wafanyabiashara hawapo? Wapo. Lakini ni wachache sana ambao wanafanya kazi hii. Na laitikana sikohofia kombone hawataki ningewataja kwa majina lakini siwezi kufanya kwa hawako tayari lakini ingewataja ambao wanajitolea kwa kwa nguvu kubwa lakini asilimia kubwa 99 wafanyabiashara ninaposema wafanyabiashara si lazima uwe mtajiri mkubwa sana wewe unamdadi kufanya biashara unapata faida kiasi fulani angalia hizi madaris angalia ma, mashekhe angalia wanafunzi wanafunzi wanaishi katika hali ya diki wanausura dini lakini watu wakiambiwa changie jambo fulani la shule ya kimazingira wako mbele na tunapofanya haya au wanapofanya haya waliojaliwa wanajiwekea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na huku ni kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ayuha almuslimun kutaja haya ni kwa ajili ya kuhamasishana aina ya pili tumesema elimu imeaganyika aina mbili aina ya kwanza elimu ya sheria aina ya pili elimu ya kidunia mazingira elimu hii hatusemi kwamba haina faida au lazima kusoma elimu hii waislamu anatakana wasome bali wakati mwingine ni wajib kupatikana baadhi ya wa waislamu kusoma elimu hizi Wapatikane madaktari Wapatikane wahandisi lakini haina maana kwamba mtu kama hajawa daktari akasoma dini peke yake hana faida la aina maana kwamba mtu akisoma dini peke yake si mchumi si makenika si mjenzi kwa bahana faida katika jamii la faida naye kwa sababu anakuangalia jamii yako anafundisha anaamrisha mema na pataza maofu. leo tukiangalia kwa tathmini ndogo kabisa kuanzia miaka ya 94 kuanzia mwaka ya 94 mpaka kwenye 2005 au 2023 Hali ilikuwa mbaya sana. Wanawake walikuwa wanatembea nusu uchi katika miji yetu kwa wingi, kwa idadi kubwa. Sasa hivi, yani nakusudia kusudia kwamba kipindi hicho mwanamke anayevaa niqab, mavazi ya kisheria, anasemwa anaambiwa huyo jini huyo. Lakini sasa hivi alhamdulillah, tena walikuwa nasema hivyo ni wanawake wa Kiislamu. Sasa hivi wanawake wote wa Kiislamu asilimia kubwa wanajistiri hata wakati mwingine kama sio staraka lakini kidogo afadhali hata katika siku kuu unaona watoto wamevalishwa angalau unakuta wana hijabu, hizo za kichwani niheri kubwa kuonyesha kwamba maasheke kuongea kwao kuna faida kufundisha kwao kuna faida maoidha yao yana faida la itikama kuwa na mawaidha kama hayo tungekuaje yeah eho muslimu miongoni mwa athari za kuwacha elimu ya kisheria ni kuenea ujinga ni kuenea shirki ni kuenea kwa kila aina ya uovu katika jamii leo hii tunaona watu wanapata madhara na dhiki badala kuomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala wanaomba kwa Hasan na Husein na Fatima na Ali subhanahu badala kuomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala wengine wanaomba kwa badawi pafinyamkera hayo yote ni madhara ya kuacha lakini vile vile nitoe tambihi moja kwamba tunaposema ilmu tunakusudia watu wasome elimu kisawasawa na lazima uchague madrasa Markazi uzuri na usomeshe elimu sio markazi au madrasa watu waenda kuimba imba na kupiga madufu na kupoteza muda hivi kwa nini ukienda kumsomesha mtoto wako shule unamchagulia shule nzuri unamkagua mmesoma lakini mtoto unambwaga madrasa asubuhi jioni kuimba na kupiga sumai kupiga madufu na kukata viuno wala umuulize bali unaona hilo ni sawa elimu sio kukata viuno na kunimba makaswida na kupiga ngoma wakae wahifadhi qur'an wahifadhi hadith wasome vitabu vya dini wapate mwanga wapate wale mashehe siyo yari ya kurundika watoto na kuimbisha hizi sio madrasa za kupeleka watoto yani kila mmoja nataka mtoto wake endelee sasa mtoto wako anatendeya kwa kupiga dufu ataendelea kwa kupiga zumbai ataendelea mtoto wako kwa kuimbaimba imba Allah subhanahu wa ta'ala salama tu afia rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar bi ya arhamar rahimin